de primit, este cuvântul care zice I Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Însă am în îndurare, pentru că Hristos Isus să-și arate în mine, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă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 Fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fi, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințeni. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă îi râvnește cineva să fie episcop,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 Deaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băuturi de mult vin, nu doritori de câștig mărșa, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi, și numai dacă sunt fără pehană, să fie slujitori, adică diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Deaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele. Pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și mai mare, o mai mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus.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 Cel ce a fost arătat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Însă Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, de ce? Ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor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 Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui bătrân, o presbiter, să nu primești învinuire decât din gura doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înainte înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Hristos Isus Și înaintea îngerilor aleși Să păzești aceste lucruri Fără vrungând Mai dinainte Și să nu-ți faci nimic cu părtinire Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă Să nu te faci părtași păcatelor altora Pe tine însuți păzește-te curat Să nu mai bei numai apă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 Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe lor vrednici de toată cinstea. De ce? Ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i dispețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine. Tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor,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 este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădărniciile, ciocnirile de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavie este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni!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 pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinsta și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nadejdea niște bogății nestatornice, ci să-și pună nădejdea în, în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnei să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata, să simtă împreună cu alții. Așa că să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat.